دعوشان عيساله اصلاح بيه دا اكله نوعه لاريشته داخو دعوه قدرته نذي دليل دل اغطى عدية اغرد دا اغطى خلقه با دل اغطى دلائل نتجاه لا اله الا هو العزيز الحكيم نشتر اغطى عبادت مگر خاص اللذي ضرور حكمتنو ولا دا سفات دا غده يوقسم دلائل ذكر شو اغرد دا اغطى دا نو تفصیلی رد دې دینه ذکر کوي چې کله یې سره نور جوابونه نو نبی اداوي چې را زمون کلو رسنه دا خبره غوښتا کړه چې هغه دې کلمۃ الله ولی روح الله ورته ویلو نمود دینه معلومه چې هغه نلذيره نو کوان جواب کی خ هو الذی الله غذت انزل الیک الكتابا چې نازل کله پتا باندې کتاب منه آیات محکماتون دجینا آیاتن دی واضح معنی کہ محکمات ورے سمراجے قرآن مجید آیاتن من اگدہ کس مری یہ اگدی چھا پتہ معنی کے بالکل واضح دی داگے مراد واضح دی پارے کس شک نشتا سگرنوالے اس تہ با مشکل نشتا او دغه شانتي دغه په عبارت کېمو سبحان نشتا چې نور څه خبرې پکې بلکې واضحه او اسانه په خپل معنا اومدهاکي نغه تغير ش محکمات هن ام الكتاب چې داغه اصل لي د کتاب چې سمره د نه احکام دي له هغه بنا پدې آیاتو باندې را څنګه بالکل واضح دیو کوله دی په معنا کې وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أَنور دي چا را متشابه دي پدې بصل معنا کې دا پرانو مजूद روان تاسوم آیا دنا هغه متشابهات چې باغه زو کنوویږي په معنا لکه مختصر مثال دی هغه مخ کې ذکر شي الف لام میم د دې په معنا زو پوریږي نه پوریږي پس د الله تعالی عزوجل نه اوراز دي د دې مراد اوس <تصفيق> په دی کې د خبرېاجازت نه شته چې تخواام مخهوررب شه او لټای او معنی او مع له دا به نه ګورې دی ته متشابه هاات ووي دا کهته څومره زور لګنو نوشهحل کوولی چې نور ته څومره مخامخ مخ ګوری مره به پریشانی لا زیاتتیږي او نظر او ن معلو بس دا متشابه هاات تی که نه دا خو د لا د دره په دا, دا, دا سره راغلیدي دوونه دوهتهومدي د ګوره شيطان زله متشابهات پسې شیوی نه غکارام واضحه یاتون نه یادا وې چلا وی انه هو الا عبد انا امنا عليه ايسه عليه سلام باند او مونږ پېنامه کړه شنو بوته اور کړه ابن يسري تعالاليګل بل دی وی غالیه عيسو بن مريم دا هو ايسه عليه سلام دی چې بیانه قرانته عذيره مريم باندي هه همريم عليه السلام اذا شانتن مثالی عس عند الله كما علی ادم رسال الله د پیدائش مثال اصفاته حال د ادم علی السلام پشان سمره پروژه ګوره قران نور د دلایل نه ډاکته لو تاسو هغه کولاو واضح معنا ولا محتمد پرې دی ادیب چې کلمۃ الله وتیری روح الله وتیری تاسو له په مقصد سپوئګې بیا اور دغه خاص خلقونه جوړ شو چې تاسو اسه لګی آئے استاذ دا خبره کمزورې ده متشابهات کې لګی آئے او بلداو وړ چې قانون جوړ شو تر قیامت پورې چې وګورئ چې څومره شیر دروازې دي ناګل متشابهات نه کړل شي وي کله مونږ چې اچي شرکی ا دېته د بوزو کې نه پاره کېبا هغه الفاظ راضی وي ا دی چې دا ګر قطن لګي یا هغه درخې یادولې درخې یا فرمټ او تطبیل دا خبریا ډول د دې څه معنا نه پوښې دي څه مطلب دی اذور خاصه شيره دا خلکه یا دی په کواله ځې په غاړه دمونه نو دا څومره وړه چې دا خبري نه نو خلکه په شک کې جوړې زو کتاب وزن کې چې حداسته وي چې دا څه نو حقیقت کته باندې زو نه دې په اوه په ځای لا پسې خلق استعماليو دغه عقیدې په جوړکړنه اگر محکمات ووللې نو دا د الفاظ ټول غړو ودی غوصانه قطبان ابدال دا سړي چې خلق جوړکړي او له هيت درجه ته رسولې نه یا دمو نو کې دا الفاظ ویل نو راد او کړ دا چې خلق په غلطه عقیده او غلط عمل باندې چې راګيړو پته نه لګي او بس لګیا دی او څه شو روکړي نه کتابنو کې به کلی چدا هی کلی دیو دا سنور کنا دا لکی ختم دی دا نجاس دی دا لکی ختم دی تانسو لکی جوڑا کلی دا کلی دا کلی دا کلی دا زان نیسا خبری جمع کلی دیو خلقی پی اختا کلی نا متشابیحات الفاظ غلیست دیو مالی شخلق دیو پر شک کیوا چا محکمات خبری کوا کلو آیاتنا خبری فعماللذین فی قلوبهم زیغون زکه کله کاجه بوزونه یعنې کې کوګوالې زړه چې کوښ دا دابیا نه نه ریږي خو له هغه بوزونه نه ریغه کې فزړه د پس نه ریغه ځي وایول چې په زونه کې کوګوالې پیدا شي فیت تبعونہ با صغیر وانیگی ما تشابه منه هغه یا دنه پس چې متشابه هغې دې قران نه ور هغه پس شوی دي لګې دي نور پس ګوډي ولټي ايو او اګه چار څه لیکلي داګه 12 کینو هغه دیرا لیکوري دا داوم دې ته تفسیر دې دا 12 کې لیکل شوی دی نو وګوره په ونوانی ورکړل دا طاهی پس لیکلې دې یو ځانته تحقیق کوه ها এবتهغه الف اتنه دې دا پارا جو طلب د بتنې او د شرک ورتهغه ا تعویل دا پارا د طلب د معنا داګه کوشش دی چې مو ول معنا راوېسته او جنته یې ګورنه نو فتنه راباسي شریک ته صاحب ته چې دا وګوراو تا تهل نه منين دا غوړو چې ته او حرمت نه منين دا غوړو په حرمت ده دا غوړو دې وخت نه په وخلاق دې دا هغه وخت کې هغه یسان خلکو نصرايان چې ریډه کوشش کو چې دې پاسې شيو جو ور روح الله وت ویلې کلمت الله وت ویلې لکه متو شاه دې اچيړو نو او داغه مطلب او مراد هغه به په محکمات باندې ګوري بس چې محکمات د زرشتري نه بس هغه ګوره نو مت شابه مطلب به پويږي دا دا مطلب خو نشو چې تر هغه نه شرک ثابت دی د دې وجه هر خلک چې هغه پداسه اياتو نو کې لټون کې لګیا دي تاریخ ناپوري کې نه ښه سو د الله صفات راغلي دي چې دا هغه کیفیت او صفنه پويږي الرحمن عل العرش استوا نیاد اللہ د فارز ذکر شویل د یاد نیاد استرغو نو کتر اگې خامخاله ګیا یو کوشش پې کینو ځان به ګمره کی ولې دا اگې بارکه خو مختصر په غلوه چې ایمان پروړا ای کیفیت بل چا دنه معلوم بس ملټا وا دا اگې بارکه تبو سن کول او نټول کول دي بدعت ویل نه که بدعت کې بس د الله صفات او جسنګ ویل د اک ایمان روړا دکه لټول مکه <تصفح> نغموت مشابهات کوي چې چا لټول کول لاګنه هیڅ ثابتو دا د هغه معنی کړه او فیصله د دا قران داله ما يعلم تویل له الا نه کویږي په معنی داږي سوو سیوا الله نه دا فیصله یاد ساته دا کلیه ده چې متشابهاتو متشابهات په معنی د الله نه سوو بلس بس ور راسخون فی العلم هغه مضبوط په علم کې یا يقولون آمنا به واي مون گیمان راولې بدی نو څوک دا ووي کنه شردا هم پاږې باندې آتا اس دې په الله باندې نو جارا څوکونداګه بمانه پوریږي کنه نا نو جواب دا دې چې خصنګ پوریږي نو زیات زیات باغې دا ووي کنه شردا نمراد الله سلام نمراد جبريل دميم نمراد محمد عليه السلام نا دا زمانه جوړیږي چللاد جبريل عليه السلام په واسطه محمد رسول الله صلی الله وسلم ته کتاب نازل کړی دا قران څاکم مثلا نازل کړل دا نا غدار الله لا اله الا الله نبي چې توته وایي چې ښا دا بالکل بعینه اغه مراد کوم چې د الله دی ناغه وي نه دا غوونه شکېږي نو چې شکېږي نو غوا غبره دي جوړا شو کنه نو دلته کې بس وایو دلته ورغه وخت پہلا لازم دی ښا دی اشاراتو کې لري لازم شو چې دا خبره ځان له کليې پورا شو او دا روسته بل خبره دا وراحثون فی العلم او محکم خلقوا بعلم کې یقولون غیر راء آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په دې باندې دا دي دا ما کوول چې بازم موږ په ایمان دي کومه بالغ اصل مراد پوری وکړه او د حکمت نه خالین دي بلدا چې په حکمت پوریږي فی العلم نیک راثقون رحکمت یاد ده دې چې یو خورد کې د باطل واقعو بل په کې اشاره د قران ته د اساس او غنیش جوړولې بل په کې عظمت ته قران ته اشاره ده د الله رحمه ته په کې اشاره ده نو په دغه حکایته مو باندې پويږي راز خون په علم او د دې اقوال بووري رسول سلام بارک دې اوجس اده ټول بنديان بارک دې اوجس دې کوم اقوال لي نو هغه بووري نه چې په کوم له د پیغمبرانو کې <تصفيق> كل من عند ربنا تولى طرفا ذلزمونري وما يذكرون إلا اولي الالباب عبرت ناخليه مغرا قل من خلق لب عقل طويل شي خالص عقل خ خا. ارقلنا چکم خالص عقل لے گئی دلو بوئی چکم ناقل ولا خلق دے نغی عبرت ارستی شر دینا قران حدا واضح کلا ننو گرے چ دستل خبر نہ اگ خلق کثرت سر ازی اناسانین کیږي ایسا یان کیږي داږي عقیده مانی چیو تاسو دروغو یې کنه چې بس یسلام کو زمون د ټولو طرف نه کفاره شوی دی کوم نر زکونو هو محفوظ یو بس هغه په اصل زمون بچکول په نو دا کله کوم او پسیش اوسه هدي بدلې نه دي او مال دولت وی او دغه یغه دنیای مرتبه او انتظامات دبستانه مجبورش لاړ شي هر څو سره او کې واقعي دي کې سره یو شي هر دوی وجه قران دعا کوي چې ته سوال کاوه کنه تا خواړه د الله نه چې بچ ته وساتي ربانا لا تزغ قویو بنا مکه کې زلون زمونږ بعده هدايتانه پذده چې ته هدايت کو مونږ دا مونږ د محکمات او قران نه نه لازمو زره کوگوال <سؤال> نو ساتے اسنے چے منگا متشابہات کہ ان خلوا لگے आयो لگا سن تے دا کھال کر کرا چے ظن نے کہ کوگوالے لازمو دا تعلیم کھولیو نو دعا ہے کولا اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا او ثبت قلبي على دينك لازمو زرف دن ما نکلا دلته قران انداوی فکر د چار مسلمان دا مانزه پسی وي هر وخت کې چې د ظاهرین او خلقنا بچو د غیر د دلایل نه چې کوم باطل او نه مقبوض او هابلنا مل ادل کرحمه او دا هم دا د خپل طرف نه رحمت د رحمت دغه معنی مضبوطوالي دی پدې الله مون په دې صحیح عقیده وکړه او تصضبط را لایکي په دې دلایل د قران او پا دی چمونگر دغی خلقو اغباتل دلائلوگور داغی جوابولوگو انکا انتا الوهاب یقنان طیبخون کی دا رحمت ورکول دا مضبوطیف دن ورکول اللہ دا افتاسفت وهاب دا بخشش پا مونگ باندهوکی ربنا ای رب زمنگا انکا جامعون هاسی یقنان طرح جمکون کی خلقو اذرواز کی لا ريب فيه निश्चित لشکر پای کی لام ب معنی د پیج في یامن لی یامن فل حساب ال تفوز دا غیر روز د پارہ چې پای نشته نو داخ خلق شنن بدی عقیده کلکتی دي, دي الله په با دربار کې صدا سره جواب کی دیب عمر <تصحي> جمع کی کنه شود تولو خلایق مخ کی دی رسوا زلیلش ان الله لا یخلف المیعاد یقین الله خلاف نکي د زجر کارکی روستو او تخویف پاگی که موجوده و کافر زوره زورنه ده چه ستاس و کارده سه باطل و غلط ده سنگه ده ده خلق و عقیده ده که نا بل دورتو هم که کارا که چه ده ده عقیده رو چه کافر ده نو بیا نکفار بچ کولیشه نبلسک بس فارش اِنَّ الَّذِينَ کفارو یاکن انا خلقه وچه کفره وکو اگه معنیه ده اللہ پایاتون و پدلائ تود اللہ د پارولوه یې ثابتې ده بندیان عادیه دایځه چې بدید لای له چا کو برکو لنه توغه نه انهم اموالهم چر به دفن کې د دې مالونه د دې ولا اولادهم او نه اولاد دې من الله شیئا دلان اس هي شیان زړه عذاب ته نشي دفقه دا ګوره قران اوسلې وې دېرو خلقو دا عقیده و چر دمنکم مالنه لګو کنه نو تام زمونه فار جماکی کې هم بچکی اځباه زه خو دا ولادت بارکه په عقیده و نمونه ولا وداڅ کې قودا چې دا دیبه د خپل پلار د پاره کفاره ګرځي حفاظت به کې اوا به بچيږي نو پران پاګې باندې رات کې چې بنې شي بچکولې اولای دغه نو قول النار او دا دی خشاک د اور دین یو وقود به وقود لو وقود تشي دا خشت طويل او وقود تشي ناغه بلېدو ته ویل شي دا خلک د نور خشت ته جهنم ده او رب کدا حال لري پشان شان د حاله فرعونيانو او ولدينا من قبلهم هغه کلمه خدارینه کذبوا بیااتنا د تکذیب کړه زمون د آیات نو دکو فرمان رته مو کړه چې بس تکذیب او کنسبت او دروغ او کنده دی پردي اخذهم الله بذنوبهم پس او ی وللی الله په سبب د ګناهونو دي دی الله شدید العقاب الله کې دی آیات نال تکو مراده دلایل دوړویت ولی پروان دعوه کول وکړو چې زستا سورابې ما دا غوښته و سره موسی علی السلام مناظرون کړو او دلایل وذکر کړو الله بارک چې زماره بو هغه ذات چې هر یوه پیدا کو بیا تعلیم ورک چستا دا کار ده دا سکا او هغه رب دي چې زموږ دل پیدا کړل اخره وره او پدی کې دل لار پیدا کړل دي او باران رووری گئے اغانې پیدا کی نو اگر بد ته اځم ته نه ته څه کویګه تسکلش نو کله چې د ولویات دل عیله و تذکر کړو ناګه د قران آیات نو وي نو اگر قران تکذیب کو وینم ولکن نو لو نس هغه ارتک تا غ شانتي هغه امرود بادشاه چې هغه تې السلام درایل ذکر کړه د الله د قدرت چې هغه جون دی کول او امر کول کیه هغه پاگل وی نظام کولې شم نل ابراهيم عليه السلام ورته دلیل ذکر ک چې الله نور را ولید ماشرتنه نو کته خامه قاینه د مغرب نه راول نه غلش نه غوم الله علاک له هغه هڅه کوي چې په دې علاقه چې ماشه وناره ونه اجه پوز دې د نن نوته کر مغزوت اے وراسو دا اولته ودا که خېونی ولا کمر بیگنا استاد نه هغه پټړ تک اوړک اړیر سم له ونی یک نه الله سره که مس مغزو مازاد چته ځان ته اله وے خدای ته دعوه کئ او وله د یوماشې ته ځان بچو له طاقت نشټګنه چې ماشینا ځان بچی تما سه اله اش قل الذين غبرو وایا دې کسانو ته کافر دي تاسو کلهونه زر دې تاسو باندې کمزوري کړې شي وتفشرون ال جہنم تاسو باندې کړې شي جہنم ته وبئسل میها د ابد پارشته جہنم دې پارشته رخه دې ستاره دې را کافر خلکو چیرې داس به ستاره وې واره واره و نو انا خطرې انو پکې پراته وې سره یې پکې وګدا تارې توبا د هر ډیر packages مهات الله تعالی ما جنم کې پرځ تیار کړل دي د ستاره مې تیار کړل او تاسو خبره پاتې کته چې ما سره مال ډول ته ډیر دي فوج ډیر دي او سلطنت نو الله یو ستق لبونه دا غبار ختم شي تبه کمزور شي کبي استادا کې دې چیرې مونږه څنګه نلسون داس ورو ختم شو هرک بوشه بیا packages نشته قرآن وي او تحشرون اله جهنم بل ناګه څنګه یې په وسلمېहात ال تک بیا بډه بستريري او بډه ناکاره بچاونيري چاړي کې قران ویلو ځلاند تلایم دور ده د پښتونوم دور ده او د لاند باندې نه دور هر دی دیوالو نه هغه ټول ور ور دی ښه نو ځکه واته چې به وسلمېहात او د دې کې بادشاہانو د وجنا چې تاسو امداد کی دازره کوبرلار اختیار کړل دا لوځوバラ سایز اتا قاعده کان لکم ایتون لودا چا منل چا څنګه به دي کمزوري کړی شي سود د عربو د الله کوانته یو موټه فوج د مسلمانانو یاده څنګه لک منی یو خوازه دغه خلکو فوج لري چې هغه د شمارې له بهر دي او داری واسلې او اندزامات اول خوا مسلمانان چې دغه فرایست دا خاص واسلم مسلمانو قرانوي دلیل وګورکنه قاعده کان لکم ایتون یقینن استری استوال طال اعبرات دلیل فی فیاتیل تقتا طغ जोड انکه جما مخشوی او بلدا بابا دارکی فیاتون توقاتلو او دلواج جنگ دل فی سبیل الله بلار الله کی دا مومنان تلوا اوخرا کاغراتون او جوی مدلو د کافیرو تم مدلو کافیرن يرون چلدل با مسلمانا مثلیہم رزان پدوا عمره راي العين خارجا را ابي لدود استرغو الله امدات کو مسلمانانو سره چې کافير وبدي توکتن مسلمانانو به ترزان په دوم رخ كارش کنه 2000 غوري نږدې شردا څنګه آو کافير او زورو پوری او ها او سغو ساو پور کو سره تاسو نو او دا شانتي پور انتظامات وسره کا بلخواو ګورن نو مسلمانان علي کسدري سزا پاسو پیسه او ديارلس او شپګو سره اصغری وی او دواسونه والي باندې سامان دراې په مقابل کې او چې امداد الله کو کافر شبوکه نو په دوم رخ کارېدل نو فليهم نو یوغه په گداح حکومت او تاسانه کړه او دغه معنی يرونهم لیدل باله مومنان او دا کافر مثلیهم بدومرا د خپل ځان راي العين ولیدو د سترګو کارجارا د دې کې بل څه دسو ندی کې خدا بل څه پوا چې از غاغیر دې په درې عمرو الله اندازو کله چې دې وته دوه مرخاره کلو نړۍ وته بیاو ثنا سره خرشقه نو یو بل ته کله کم خاره کړو بعض موقو سوی <تصفح> لدو پارا کمی گلہ مخامق یا سلام دازای لدی اوسه نو کلا وته لغ خارجه کلا وته ډیر خارشه نو داز حالاته خو کم و دغه خارکه د جدي ورستل شي چې دا په لوسی په د خلک په والله یعید بنا صریح ایم یا شاء الله مزبوطي په خلندال سره سوچ وغواړي ان فی ذلک العبره للذوار یقینا <يقين> بدهګه خامخه عبرته ده پاره د سترګو الو ابصار دا د سترګو هغه باطنی قوت یادې دا نه عقل نو فکر دي د فاراج عقل مندو ولل الابصار نمرات ولل الباب دي وقران مجید خو تفنن کوي کنه نو ښه کوي ولل البابو انده ولل الابصار وي چې د سترګې د روغې شونه تاکي به عقل راضي نو چې د زو بسترګو ته توغورو سره دن خپل اختیار یې کړه په درميان ها په نو کې دشتا نو که د چې دا څنګه الله امدادو دا دلایل ذکرشو د الله د قدرت نو تزهید ذکر کې د دنیا نه چې دنیا سرمینه محبت کام کړه کا. کینه غریات زادہ بیا ته ان شي نو خپل دین قائم پاتې کېدئ شي اخوا به خلق زور لګي تاب عالی په زه طریقه لاله چې بدر کې لکه نصرانیانو چې کم کوشش کو زینال للناس ښهستګل شي د خلقو دا فضل او شهادت محبت د قایصاتو من النساء او جزنا نذي لوي مصيبه نن اوله بيتنا هذا الزنان اولا النبي السلام عليه يقول انا ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقورا ما افضل زمان نرستو لنارينوا ده على الفتنه بلا نذا برخي الزنان اولا ده الو ام ده خان ده لوی از میخد کلا قران ویل ور استادو دشمنان دیخ استادو ده زنانه ونا استادو ده اولادنا استاو لپاره دشمنان دی خیال کوی نو ور ده دل ری احتیاط کوی نو کتو کې نو دیندار کولش او غزان د به دینا کې نو غیر خلقو چا ده زنانه و ده واجی ده رسته ده واجی نه نصرانیانو سره شو او څنګه دایي کوشش تاسو قادیانان کی او مسرانیان کی دا ول لاله چور کی چې بلګلش تا ګړېش او یو رشتہ شتا نو قران وي دا غره خیال کا والبینا او زمان والقلاطير المقطعه او خزانه پور پور اسنه چته زمان هغه خل کو له تعلیم له وليګي نبی هرسته دلبان نظر چر نشو کول مجبور یوته تاسو هغه سوینه کول بغواړي دا هغه قادیان او یا مسرانیان شي نوستا بانده زور لگی نو تا ام دا اغا سر یوشان که گه دازمیخ دیکنه اغا خزانی دی پور په پور دکشوه من از زهامی وال فیضاتی د اسپینونا کدر خواگی دی خوگوری دی دن خواگی ندی خواگ از نچه عقیده دلواری ول خیلی لما صوامتی اغا اسونا نشان دار چه فتندی بانده نخلقی دلی دا یا قدرتی ایا پی ول خلق خالی خیره <تصفيق> او مساوات به معنا مرزي هغه اسونه چې پرهودي شوې ساري دوتا ساري ساري او ساوما صدقه شان په ورشو کې پره دي هغه سريغي ناغه ډير مضبوطي او ډير تیزه چې بخپل فقابانې لګيایو سريغي که نه انعام والحرقه او ساري او فصلن دي دا په انسان باندې مختلف خبره رازي چې کله دې وروه وخت کې له دې پدې شاو وخت کې منن توجوه ټوله دې طرف ته وکاله خدا سي نو دي ديمه حللي وکاله يوځي لاله وکاله بلځي ولا خلتي ویني چې د دې سکی چې لرسر نه کارګ وزر جو کل وکاله يو ګړ ساتي کله بل ګړ ساتي سو چې دې ستابه تماره نه دا شال کې دا سوری چې کله ولا وادو ګلی شي نو بیا ورو مخه وچ شی و کار پیجول جوړ شي مند ترلی سوک و پاوڑو کتل غالی کنا نو دا زامن پا شوک کې پا سور کی چیرا دامی وی بس ارمان دینا چیو کانگلی ورانا پاسه وی زامن ای خوخی والبنین خو جایی لانو نو یاگی باوی خو خرامی چې خوچی زیدی چیهی نو گور دور میناو شوک وخا ادیا ور جټول او ترجمه شي زنانه د هي زمونه یوسبه جمع کو ن بیا خزانه جمع کی بیلانس جوړی کنه سرساوې سپین ساوې نو چې اوسونه بیا وای دا کار گراندې بيد وسورلینه نکيږي یو غاړه رسته واړې یو اص प्रकार دی نو اسو اخلي تر پسې و یواز د کار ریکانه چې ازند د خیال بس اتل غوالي دا ساري وسره ضروري دي نو ساري میخه واگان له سوي کندکونه هر پټي د لاس اچو تاسو په رورو چې مال جمع شنه بیا دې د اذونه جوړي او اخلي نو حرس پسونه دا او زونه ذکر کړ او چې د ناګټول دنیا اوهدا زکه چې یو ورغه زنه والی داخته دا د دا اخر روز پوري وروازې شوی نو دا وروازه بیا بیا د سره کېږي تیرې کې نو افتقو اومر هم عمر ور وروازې دي نو چارو واست په دې وو مسروبه مشغوله نو بستغه جون تاباکو تاباګه څو غلا اخرت له ذالګه ما داول حیات دا دنیا دا زماندې د چوند دنیا والله اینده حسن المآب الله چې هغه سره استغفر ذوارت نو معابو جو کوم ځای د خلق ورزي رستاسو ایمان او یقین دې الله سره جو مقام دې هغه حاصل حاصله آ حاصله الغالی کلم نه غره دنیا په دې معمولی ټا ټا او پدې معمولي سر سال باندې مطابق ولی په دوکاشو دا خالص ختمې دونکې نو قرآن او تعلیم ذکر کوي مؤمنان اوته چې دا سزونه چدي پدې ځان مدو ککوي دا خیرت نه اماتنا له کوم ساته تیاریو کې ترغیب تیاری د اخرت ته او بشارت قل او نبهوکم بخیر من ذالکم و یا دا خبر کوم تاسو په ډېر غرس سره زده دینه داتا چه سواره دلو نو اری او دارمان کی پڑکی چهر رشاکر وینو ثبت خونه دی د دنیا سیز ده د بنیانو په مطلب داده ازت جوڑی و پرده نو ثبت سیز خونه ده اولی نو خذ کنه نو دیر خذ خدا را چه بیا خیال او کنه مثال اول یک وره دی غریب ساری زمون ملز و دست پابندی زنن سو تک د چرونو راه مالداريږي نو اړ نه لري کیږي کمیږي او چردا چې ځي په بارونو درځي چې دا زکات نه پکې فونګرشه انکاروږي خا او بیا دی وی چې ساریانو تاسو څوک دي نو د څه د غریشو ته د حرامو چې څو په اعلان فرزینو دې انکار نکوي نو دا غریب چي د ورورو بیا غره حق نشي دا کولې کنه بیا دې ری رچو چتګر دي هے جستجو کې خوب دسه یعوب تر کا دې بیا ځور لګي چاره دې نه نور وي نبی له سلام ویلو چبا نلچې ردیو چ سماج اسرو یو کان داوي نو کاغو له ورته شیندې به چاره دې گاوند کې لاسه بلوي نو کاغو له ورته شیندې چاره دا یو بلوي نو مخبو تبدي خو نشتا لذا خو نه ولایم لا او فاه الا د اخله نه نه دا به یو خاورې ډکی او دا سرس پندشي ډکو توبه دا لکه دیونه دا قران وی زه تا غواړم چې ځهما چې کاری تراله نو دا, دا, دا, دا هاوس او دا هرڅ بل ختم شونې دا ما ماشي للينه تقا این در دا قال دا غفان او جزان بچکی د دنیا او دنیا د محبت نه ولی ضرب د جنات جناتون د تجریمن دا ته اله انهار او چویګې بلان د راګې نه نهرو خالدی نفیها امی شب و اباغی کی دا امی شوالی زیرت اخیر دنیا که هوری امی شوالی نشتا تب وائی شیرا زداکوم اغاکوم او باکوم و خلق بوه یارکوری جوڑکو اکر کارو یو کزان حاصل کو خودارا چه سیزه بیمار شوی نیوب وی یسوری دا په خراه نگه رضا تا قرآن نویر جو رضا خمرازی مکوا و تا تول مر پده کزانو کراو اغان دې پښټلې کومال دې په والو زوغان دې په خراب کو نو وسوي یاره په ما خراب نهږي راشد سپیکا بړې بګه زولان دې کښ خوش کټلې دکی نال په لګا ثوي زولاو کا ارسون کې خو یو خان نشه ګن نبیه خرس کې چې دللا سولکو نو په دین زو سپګه لکه ما نه خرس کې کو یاره نو بل جوړي دا په دې هون نه چې خراب نه دي دا په چا خند راځي خ چره بندکم خیال له جب ماره داسه قراله ولیا بوسره او امه شواله غوالي اادار طرفه ماملی سم غوالي دا چته کی دا غنه ډورا کاچته دا با خیرت کی خالدین فی همشه به باریکه واسع جمع طهارات نو بیبیانه با کې کړی من الله اور زمندیره درگاه الله تعالی تخره ذکر خو خاص دې له بارې چې نه پرزاش و دا ټول کلو نعمت ته کا والله دا صیرم بلی عباد ملال لولن کې په خپل باندې غانو ګوره دلته یو تذہیر کو او بل ترغیب لګو اعماله چې دې تراشه نو یا ساته د دنیا له اساس ختمېدل کېره او چې سمره انسان په دنیا باندې زړه تړي نو نووي له سلام کله ویلو مو چې دنیا مړداره دا او داګه طالب او هغه پسې کېدون کې هغه مثال له سپيده ځله یو د کې تعلق کله بل چې يو مين بل پريزه هغه په دین انسان سره نکای هرڅ ټبه تر اعمال ذکر کی الله د خلکو بندیانو خصيفات چې د دغ زننه نظر او چټکو الله غل اړرکی مدي صفته درکی الینه یقولون اخلق للجوای ربنا یا رب زمانا اننا امننا يقين المؤمن يا ایمان راوله فغفر لنا ذنوبنا فصدق موتاغنا هو زمانا وقلنا عذاب النار ابشكم من عذاب د هورنا الله من تاسالكم د دنیا دولت نه واړو اګه ته تا زه راځم لیکلی هغه تاسو مونږ لراکه مونږ دا حقیر څه نه غواړو مونږ څه غواړو د خپل ګناهونو باغره چاله ډیر ګناغاري پدې ښه ښه کې زمونږ نه دا داري غلطې ګناونه نشي مونږ دا عذاب د اور نه و سوال داري ښه څه غواړي نبی صلی الله علیه و علیه په نا غواړي راغله هغه تاسو چې اننم دی چپ باندې چې په اندازه سکندری چې ځانننته دروازه حلو فلز او ځله پنا وړي نو مونږه تاسو له خامخه پکاره دي چې دا غينا پنا وړو اصحابین جوسی فداري صبر کونکي ری داخلق په جهاد کې او په دن باندې او د دین مخالف خلکو سره په بحث او مناظره کې اده شاندارې دلائل جواب کې اغیث ولکم الالت ورکید اگے نہ بزن بچکولو کہ سدی الصابرین صبر کوون کی والسالیقین ارشتنی بقبل ایمان کے اپقاول او پعمل کے والقانتن عجز کوون غدی اللہ تا فقل عبادات او کے والمنفقین اخرش کوون کی دغ خپل واس مناسب در چخل طاقت تکنا جو سویل در کولین اور مال دار دی نہ پڑیر مال اللہ رضا کوش غریب دی ناغه پس پنغری به کله رضا کولیش نبی السلام اوغه خیرات تړیل قیمتی او خویلو چاغه ته جهد الملویلو چا سره کار نه غوره غریب دی خو هغه خپل غریبه کې اون دی خنصه کیو بل فر امدات کی دغه له خبره راخه خارج کوونه کې بل هغه حلال مال انشاء الله و ورکړي والمستغفرین بالاصحار او دغه نه وختونه کې په وخت د سحرونو کې او غثرنده ځکه لیکي چه اگر چه کار ګران دی زکر دا صحر وقت را تینگول اده پاسه پاسه دل یقینا چه دا گران کار دی الله ده ممتحان کنو ګران خوزکر دی چې ماس خوطن سره فملی او ده شی نو چه دی پاسه نو رانائی را یا کم از کم چڑی را تو رکی نو ماس دل پاسه زمین سرمون زکی خوزه دگن چه مخ کم قیمتی وقت دا صحر نواغت فوج شی راغه پات بکار داغه دعا قبل دو وخت دي الله شان موافق دي اسمان ته حرکت شي ته تاسو کیچې تاسو بخنه وختون کیچې به بخم تاسو څوک بیا بیا وایخه هر ورځ هر سهار کې اڅار دازو صحابه چې په داغه وخت کې به سره روان کورونبا دعاګانې چې سوال بکې ته چلله بخنه به وخت صلاۃ زم داصفات نصیب کی چه صبر پدین صدقۃ پکا ول او باقیدہ عمل کی او قنوت عاجزی پای عبادت او کی او انفاق خرج کول په جہاد کی او اس ټکو پار وین بخانه وخت نبی اسلام ز دروځه صلی الله بر استغفار وین بخانه رضا وکي ول دنیا کار کا سب کلم غوختی شي ذکر د دعویره توحید شهید الله بلکه شاید دریم زلیزکال تک مخک ذکر کړيوا لا اله الا الله اول کړيوا الله لا اله الا الله الحي القيوم نو دیم لا اله الا الله العزيز الحكيم د نتیجه په شکل باندې نو دریم شاهد الله جوایي کړي ده لا اله الا الله شاندار نشته لا عبادت مگر هغه ده دا جوایي کړي ده په دې کتاب کې او مخکلو کتابونو کې اسمرجه حق برس علماء دا غیبا جبا قرآن ورپسی ذکر کیخا دا اللہ گواہی صدا صدا لائل نصب کلی پا عالم کے اسمانون و اسمون کو دا دا الله گواہی دکر جدیئے پے گواہ گرزولی دے وفی کل شئی لہو آیتون تدل علا انہو واحدون پا ہر یعنسیز کے دا اللہ دا وحدانیت تلیل دے آگا گواہی پا دے باندے جا اللہ یواز زاد ترقر شرک نشتا اغار ابي ویلو چزه والله بدی پېژنم چې په یولار روان ما نو چې په چوي نم نو بدی چې دا څه وخت لیدې ها قدمون او وینم نو پوشش چې اوزه او قرونه پیدا کړې ابحار پیدا کړې لولې دریابونه سمندرونه اسمانونه پیدا کړې ستوری او نور پیدا کړې نو خدا په یو سانع باندې دلل بدل علات یقینا چې ردیټوله د پاره او صنعت او خالقسته چې د پیدا کړي هغه قیومم دی چې دا ساتي هر دی حفاظت کوي کینه سره تا وګره او کور جوړ کی مضبوط اجسواخ تاسو وګورئ نه غینا دا سيزو سره جوړیږي خراب شي او الله فجر جولو بلکې دا غین هم سره پکړون کاله کېږي چې د اسمان درس ايم کلیه او کشان حل ترا فیها تو پاگئی کسو نقصان وینی خلترامن فطور سچود پاکی وینی سخرابی پاکی وینی انسانا تو تا دربینگون اولا گوا کتابا دے که نقصان و مندر نو اللہ دو پا الوحدانیت دا پارا دا دلائل نصب کردی محکنی کتابونم پا دے گوادی او گوای کئی والملائکتو او ملائک هم گوای کئی و اولو العلم او خواندان دے علم گوای کئی تا ایمان یو معنا دا تول اولار دی او قواهر توحید قابل قائمان بالقسط اللہ قائم دی پینساپ اللہ اولار دی پینساپ یعنی اگا اگا ذات دا اگا صفت توحید وحدهو لا شریکلہ اولار دی پینساپ یو دا چی دا توحید خبر دا او دویم رد پنساراو چی تاسو چې صالح اسلام زمون ډول جو پارا کپارا ګرځېدلې نو کتا دای خبره تاسو چکه چې یو سړی بے گنہ ها معصوم تاسو په زه هم کې وایو چې هغه باندې ټول امت او ټول خلکو ګناهونه ان بار کړل شي او تاسو په خیال کې دا چې هغه معذل الله یې شي نو دای ان صاحب دې دې د ان صاحب ویل شي چې ټول خلکو ګناهونه دې په یو تنو وایي چې دا غنره زور شي دا کوم الله انصاب باندې قائم دی هغه عادل انصاف کوي نو ستاسو دا عقیدہ باطل ده ار دې باندې ستاسو دا دقیقا تاسو به انصاف خبري کوي سلام ځل ذکر لا اله الا هو العزيز الحكيم نتیجه دا شو جسره لایق د عبادت مگر خاص هغه دې زورور حکمتونه اله الا الدين عند الله الاسلام ترغيب دين اسلام ته او کله چې دا غیر دې ذہن طلعت نکنه چیر حق خبره کوم اولاج لکه مې خبره گواہی کئ نو مجموعه یو طور اغه د شوی دي دین نز... اسلام چې د الله د وحدانیت دلایل لپکه دین صاحب خبرې لپکه یقینا دین ابو الشهد لا پدار کې د الله په اسلام اغه دین اسلام دی او د دین اسلام مختصرا خلاصه سمختصری یې نه ځان سپارل همتن خپل ځان تابعدار کول د الله د حکم هغه ته اسلام وزداشتہ تو نسارا او کې نشتا تاریخ په لاندې کې نو یا ساته چې دین اسلام د دې ذابدارې دین دې چې تب خپل ځان ټول الله ته او شداو کوم حکم نه غي تابې دار کې یقینا دل هغه دین اسلام کې چې دا چې دل دې په دې کې داخله اختلاف و لورګا تاسو کیو څو سو بل څه نو تاسو کوی دا, تا دا چا بغیر اختلاف کړی ومختلف الذين أو اختلاب نذكر يا غي خلقه وطول الكتابات ورقشود يا غي كتابه من بعد ما جاءهم العلم مقر فضا غينا شراغ ديت العلم بغيهم بينهم دا وجه بغضنا بغف الميانسكي دلائل دي اسلام الحق واضح دي معلوم دي نديد علمانو دلائل فزيبره خودو ايو بل سرينه لقيوه زدو عينادو بغضو دا غي دا, دا وجه الاسلام سر دشمانيوكلا <متحدث> بس دا خوی که نا زد و د خلق و او زور بل و اوزه او نا لگی با د خلق د دنیا پس بعد کېره د دنیا پس ازنو که او زور طول جماعت لرش نا پا مازه بل یوبلت خبری و روانی او پاوزه که یوبلت خبری و روانی یسر د دنیا اغا بغض و حسطا جماعت تره او کلوات دانس باد که چد یوطان بز سره نلگی داو اګه ولیدل چې ملاتن قابلیت ښه پکړي نو دلاله زده یو له خپل ورور راکیه په دته پته چې زو نن په قابلیت باندې په قابلیت نن غو نه کنو بیا به کله کوم <تصف> نو سوخه خپل افغانستان ا په دین تکو چې دا زره دین دن عبادت کوم کنه لږه خلقو ظاهر کې داوی چېره د دا دین اسلام زمونږ د دین خلاف دی زمونږ عقیده نه مني نو موږ یې ځکه نه شم نور چه پت پت پت پت پت پت پت پت پت پت پت بلکل دا حق دیا سیده فی بل سرے بگوز اپا دی کیو چه ولی زمونگ ندان بوت لارو ولی او خریف صدی لورکنشو ادا گئی کون تورغی اومی یکفر بھی آیات اللہ اگسو چه کفر کی پایاتنو دا اللہ فا این اللہ صریعو لحساب فاس یقین اللہ زر حساب گون کرے فا پاسکه چې دې جګړه کې تا سره فقل اسلم تو هوه جماعتابدار کړنه وجهه لله ځان خپل د الله مخ امره ټول زړه په بجن کې غلام مخ ډېر قیمتي ر له خدا دې الله توسپارو نو ځان دې توسپارې کړو دا نو خبره مسلمان نور ځان دې توسپارې چې هغه مخ مخ نه غل کنه پیځل باندې د مخ به نه پیغمبر سنت دی گیراله نو چې هغه دونو سپارالاته هغه په شریط طریقې سره پرې نه خورم الله به رضانه کو څلانه ور ديڅکه چې هغه قیمتي سوزو لا عجزه یو چې هغه ته الله ته ون سپارو د مؤمن لمبه اقرار خبر او خبره بدایځ اسلم تو وجهه لله ما سپارله خپل مخ الله دا که زه قوم ته مسلمانې کني او ته الله منه هغه تل <سؤال> ځان <سؤال> سپارلې او کنه تبو تبکه ډیره رجحت نه او چې ته مخ تعغوري چې دا چه تاسو سپارللې الله ته پیغمبر ته او دا ابراهيم عليه السلام سنت هوته نپوه چې دا سړي مسلمان دي اځه ځان دا تاسو مسلمانو چې اسلام مانه پوي چې خپل ځان الله ته سپارې یو خو دا سړي چې دا مسلمان الله ټیکته ورسو کوي او نه چا مینه نه ثابت کې چیر اوس الله تما زان دی دوله اړه او دغه په مخ باندې لارت کاروزن نه کړه تر ځن هغه انګريز ظالم چې هغه غلط کړی لري او دا خبرې کړې دي خلکو ته دا خبرې رسیدلې کړي په اړه کې دا د سنت او دا هغه طریقه وا چې ولې برېت کې ور بس برېت کړو نو بس الافي کولې شه نو خځته خپل مخه لاته ونصپارک نه نو یاره په نور بدن په لصوص پارې دا خاص وی نه دا سی ویل دی لګیاه یا دوا غوله غوله وای خپل به کوږي تدین اسلامي یا دوا او ګره دا به مسلمان شي وماله تبعن هغه څوک چې جماعتابه دردې نو هر ټولو الله ته ونصپارلې دین ته غاله خدا دې دین کې بتابه نړي خبر راځي ستانه ګلطي وشو پو ن شوي که نه یا جب ک رالی او قتل لکوو نو سبا په اسلام کې تصاست نو طبغا لک دی او که نه که نه طب بعضې چ دال خیر د بیا به نه کو به د ما غلا به دشي د پسې لاپې کې دل شته به تهغا لک دی که نه داسې زن نووي د خیانت بدیوشو نبي د اسلامله بری تاګلې وکنیو ځنه نه چې ماله بحثاري شویل الله महाराजم که او بغیر حساب الله رزق ورګین چاله جوګاری بغیر حساب دنیا اعظم چې هغه خیرت غاله پاک شي چې جنته لاړ شم نور کو بکې ګرڅی د دنیا په دغلیب مې بروانښت کو چې د اخرت غاله مخلص شه جهنم نه بچ شم نبی رسول الله مد محمّد اوبو له دا سنګر کار هر او چې دا دینه دا کارشه شهو دې اده یقینا ځخوالدان په کول واري نو بس پیسې له ونه وکړه په غالبان دغه خبره وشه ولادو فاتې جزا نورست به بیا راشي اولاد دې شي نورست به هغه ګورنداسه نه نه واخا غی ماندار و نو بیا را سلام ته او هغه حکم که چې باز دابوزای او رجم وکړي تاغه بوللو رجم وکړه بغټو باندې ری سارک لا وی مشه اګه د سحابوچ گزار به کونو خو د له اخلاص چې څنګه قران ویل چې ګور دی کې به رحم و ترسنی. نو د مخ نه تتی د او دارتلی ولې غې دا پر یاد نه کړ چې د خوښه مایا سوالي د اخرت غو مونا ګراندی ته تاسو خپل مخ الله ته تابعدار کړې هغه دا نه خپل مخ تابعدار کړوخه چې پګا ته لګې دا د مخ نه تاتی او تل هغه وی چې نه د الله حکم دی دا ما د ام خوګ نه د دین اسلام کې اس دي او سنارینو کې جذبشتا الله دمو د دین اسلام په خوغو ماړکی وقل للذین اوه یا خلقته او تل کتابا چرکل شو دداب والامیین اوه د امیانو خلقته نه مشرکان د ماکی اسلام ته آیا قبلایته اسلام اسلام کدا مزیر خوګ دین تسنګ دین اسلام قبلایې ان دعوت ته قبول کایګه فَإِنْ أَسْلَمُوا كَجَرَدِي إِسْلَام قَبُولْ فَقَدِ اهْتَدَوْا يَقِينًا إِلَى رَبِّهِمْ وَإِنْ تَوَلَّوْا كَجَرَدِي وَلَيَدُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَزَكِينًا بَتَابِ عِنْدِ رَسُولِهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَلَا لَدُنْكَ يَقْبَلُ بَنَدَغَانُ زَوَاجِرُ ذِرْسْتُ شِدَالَّهَ دَدِنْ دَادَ لَائِلَ مَنِ بَلْكِ چَسُوکُردَ دَلَائِلُ ياكنن ان خلقوا شكو بركي الله ايات الله بدلائل با ودلا بايات ودلا ويقتلون النبيين بغير حق او وجن بيغنبن بجرما بيغنا جرى بيغنبن نسغنا ده غنانه شيغا للتوحيد ما خلقوا لا او دلائل بيخلقوا تي واسكو غنا يا قولوا لا اله الا الله تفلحه ده كاميابه خبر خلقوا تقولا ده خو شجرمنو خجكل يا ذهن د توحید او د اسلام د خګونو خالی او پاره کې سوچ فکر او فکر راو انه ابات نه ناری تبیا دون ژرم ستایل د پیغمبرانو وجلو دروازه بنی اسرایلو سالویخته د پاسه درسلوخته پوری پیغمبرانو وجلو په یو ورځ که ها نن خو چې په ورځ کې دا از اعلان وره جبلانه مر شنو بیا ټوله ورځ خپي شریدا څنګه چلل دا جون ګور اداسه تیریګو او بلروزمون سره خبرې وکړ بیا سره خپې نو چې 43 پیغمبرانو هم باندېانو نو ګوننګار د پاک او معصوم باندې ګان الله قتل شو په زنم په بهر مګنه و یا قتلون الذين اوجن خلق يا من الناس چې حکم کوي په انصاف سره د خلقونه من الناس خلقونه خلقو کې دا چې شکایت نه چی د خیر خبره کوي د پیغمبرانو ملګرتیا کوي او د حق د لایلوې راغم و د یو هغه سوره و چې جو دا غي باركي او توللره چې 170 يوصل اتي او او بللتي يوصل دولس دا غي وجلي دیغه د حق خبره نه شو کولې ها فبشرهم بعذاب اليم خبر ورکړي له باذاب درنا کو چې تا الله باندې انت درد ورسول ته الذي حبطت ععملم في الدنيا والآخره دغه خلکدي بربات شو عمل نهدي په دنیا او بااخرت من ناصودين د پاه مدګاران نه د پاه حوق مدګاران چې بج ک یا په سپاره شو یا په کپاره یا په زور پهستزم نهشي کو <تصفيق> دی الله کتاب ت نوري. هذا الله د کتاب دعلمني على طريل الذي اودوو نصيببا من الكتابو. تنوغوره هغه خلق خدا جوړ کړل شوی دا غي دا برخه کتابنه د خپل کتاب برخه وتور کړل شوی دا هغه برخه یادي چې نور کې هو تحریب کړو خدا څخه لګ په کې بچ پاتې شوی نو یا نصیبا د لګ حسي ول علم ورکړل نور نه پویدل یو داو نه اله کتاب الله ای را بل شی چې فیصلو کې پمیاز د دي کې اوولله برې ق منم بیا اوړي یډله د دی نه و هم اوړون هدي مخړون کې دا وړدي عادت چې مخبارړي دله د کتاب نه د قران د د لاه خال کوخه چکمه ممسلا بهقرران کې واورې ده ن نه چې ته بیا مخواړي چې د سړ با او نه شو کو نه چې اوزل د ورې د نو ورړ بیاده نه ځای عمل پ اوقعه چې دغ خلکو پهشانې عاد ګدي چېته اوړي نه. او من را مننه ما قران کې وردا خبرې نشتاکه بلکی منل بغواړي ډېر خلک دي مساليو وتر دنيا دي خپو یيږي په چې دا داسې دي تا ته به وخی اخانه چې عمل ته وګورئ نه کوي په دا سره ډېر ګناګاري په نسبت داګه چې هغه نه پويږي په یو مسله او خیال کوي یو ګور سره داګه ځان نه پوکه ګور داسه به وقوف خلق دي چې په خپل بده ته دا وري هغه ځان ډېر نه پو کول غواړي هغه د دغه ناپوی و نه دخه دا چېته ځان پهقعې خو لاې رسېیدلي نه دغه ناپويره تماف ده او جدا ځان په خپله پقابللات ک سااتې هو چېرم مث ته خبرې ممه زکه چې دا ناپو ښه کوم نه بیا او به عمل <سؤال> کلل غواړي دغ شان په دغه نی مجرمی. نود خل خو دا عدت ګزولو ذلكکه بیا نه هم دا په ووج یقین ندي الو ویلو لان تمسنن نارو چره په نارسمون دا ور د جهنم الا ايام معدودات مگر یو څو ورځې مارل شوي څو ورځې به ویتیری بش دا به ویتیری شي ابیا مون لا ورنیش تا نور مو دا ور سن شوي له ک ک دیل به جوړول افترا ده زان نه درو جوړول خبر نه ادیو خودیر جوڑی کلوی نو دیم ویلو خواه دیوی دا ویلو افتیرا دروغو چه مونگا تسلگا کوتاہی رانشوی نو داگی بار اللہ صدا راکی ابیاں ماتیو خواه کل بیوی تاس مونگ پیجنے مونگ دا انبیاء و اولادیو او دا انبیاء و اولاد دا اللہ محبوبانی نو آگا مونگ لعذاب نشی راکولی او کنا مونگ لبا سن عذاب راکی مونگ سو کیو خواه یاعقوب علیہ السلام صرف الله وعده کړو چې ستاولاد له بځا حزاب نه ورکو غره دا خبره جوړه کړلېست تیرا په دین کې فكيف اذا جمعناهم سرن ای حالت دې کله چې مون راجا مکو دي ليام الا ریب فی هغه روز کې جنوش درشک پغه کې مخ کې چوهه زموه عاقیده دا ده چل تر جمع کون کې خلق لرا ورسته چې شک پکې نشته ننږه همانو نو نو توه کو چل مونږه اوسه اذا بعدل بروز غونمنې الله وی د دې حالت بسنجې چې موږ یې راځم کو پا غروځ کې نفسن ابو ربو الکلیشی هر یو نه پستا ما کسبت بدله لا غ عمل چکړې و هم لا یغلمون حدیث رسول الله او نکلیشی چې او سړې دې ګونه نه ډکړې هغه پکې راګی ارش نه رسول الله الله چرې نکه تا زلم حدیث رسول نکه یخه یا نیکی کړه یا ا ما چې نیکی کړه و نه دی کړه شوی <تضحك> <تضحك> دا نقصان باندې نه ثواواله ده ګنا او نه کمه ده ثواب په دې کېم راځي نو سهارو وله اوی چداوی سيد علي السلام زموند تاره کپاره پارشوي نو ګنا او جرن جرن ازیاته دار ده یوي او نیولې په بلشي دا خار نه پرسان خلک خلک چوي ا خدا عجل زهری باغی کی چې سکر ګلو دا غي بدل بردا مقام اخ ملایويږي خو پران نو لھا ما کسبت ولکم ما کسبتم چمختوڅو فیر شوی دی اړی چې څوک دې نه د اړی به کار رااله او تاسو چې څکلی نو راتبه دا به بدلمومي زمیندار دی پصال نې کړلې نې ګټلې نجیسوی چې ما لبوم قیمته ملایويږي تر قیمته به هغه جاده ملایويږي ټوتور او کسب کړی دانه وجې نه تاسو چې څکلی نو ترې پتا یار راځي توبه دا چرته کېږي رد به هغه سوالکو دا اللہنا دا الفاظ ذکر کی رسطو اطاقی کدا اللہ دا قدرت ذکر دے بل دلعیل دی عقلی دا اللہ پو وحدانیت او بوجود او رد پا نصاراو باندے او خواست کر پاگی وفت داگی کنا بل دا چو گو رہ دا عوضرو کو چو مونگا زکر دا پیغمبر نمانو چو دا قباد شاہان مونگا سر امداد کی مونگا لمال راکی او بیا مونگا قیمان خدارا خبرانه پاتشي نو مؤمنانو بو ته داوي کنه چې خدارا ته وې چې کداغه بادشاہه الله پاک مسلمانانو لور کی دغه بادشاہانو نه واخلې دی لور کی نبی abate اوس سره وې نه ری وې چې یاره دا وسنګو شي هغه دغه دی سلطنتونه دیو طاقتور دی او دغه د عربو مسلمانانو چې هغه اومټي ال خلق دیو ساده دی ها د عربو نه په خلق نو دی له بلغه چې داوي موږ نشو منله دا دو څنګه کې پښتانه ځړې توه ایا کنه چیرې کډام امریکا الله خپل ګروانو کی جوړ کیو مسلمانانو لري ډیره طاقت ورکینه اګه ویه یا راخو دا دو څنګه وشي نو قران په هغه تعجب باندې رات کیغه وقل اللهم هوایا جلا مالک الملکه بادشاہه واکدارې د بادشاہه تو تل ملک همت شاء تو ورکه بادشاہه چاته چته وغواړي وطن زه علم الملکه ممن تشاء او تاخله بادشاہه تو وغواړي اللہ دا خوستا پا اختیار کرده یکی را بسر برده یکی را بسر بر تاج بخت یولا پسر بانده دن ایک بختی تاج کیدی یکی را بخاک اندر آرز ده تخت او بلو لگی نو اللہ اگا ده تخت نر او غردی نو پا خور که اوتو غری ده قدرت تیخا یولا پی ده بادشاہی دن ایک بختی تاج کیدی او بلغ قطر او غرزی سوگ دساگو نپیرنی پولاو تا خیجی سوگ دشنی مانه نشی راکوز پا بیرا او از غور دکی که نه بس داده اللہ قدرتونه دی که نه خیر په پا دنیا که اگه چه دعوی بیکولی چه بس مون تا دیرلوی اصل شو شاو دیرلوی میندیت راگیو دا خبری نن اگه کم زیگرزی داری نمخی چه سوکو دا چنګیز خان جړو یادېږي چوب دنیا باد شي کول ټول مسلمانانو قتل کړو کنه اواز بې کو چا مسلمانانو زه په تاسو باندې الله قهر راغلی ما نه کنه اځو عبادت خانه او جماعتنه ولا استبل جوړ کړی چې اسونه پکې وترل ویدا وی وی زوینه دین د اسونه د پاره ډخ کولې دي ها نو اګه سره اګه یو دا بووی جګړباو خپل ذاتیه او چیاګه زوره لګه کوشش وکړه نو ګور لا هغه سره سمره لخرې وې تخلاص نه وې ټول قتل غوړ ټکو ساتره یې کړو نبی هرستو هغه هلاک شو تباشو زامنه هلاک شو هغه باندې مراله کنا بلکې دا بو وایو چې د دنیا په مخ خدا تاریخ ډیر زیات پروت یا اغه د روم او د فارس بادشاهان چې هغه ډیر لوی نسبته کوزانته او یو چې د نبی صلی الله علیه وسلم ختم مبارک هم سلو خسرو نو اغه سره یو چې هغه سلطنت باندې ډیر فخر او غرور او دنیا او ته حیرانه او چې دی اغه چې خبره منله هغه خپل لوی جر نیلان لوی جر اعلان چې هغه سره ډیر نږدې پادشو کلاص پلیو او چې کله هغه بادشاه شو راغی کې دا چې پکې مو چې پد خانه کې دا اودې چې د عمل تاسو ولې وانه واستورو؟ مړیونه پکې پر ژوندونه سرمنو مستیو نو هغه باد شاو چې هغه حالات الله بدل کړل نو هغه خپل زیره پاسه د ناغه چل تواچو او یو تن ته ویچه تهو ځلې مې راوستو په دې ورس ته کنه ما دې پلار تاسو راځي اته کلو نو ځل له شاو دې ختم کړه نه هغه نو دنل او یو سات پر شروع وته نو جامي دي, دي نو سره وي هغه دته دن نو ته و درې ده ما خام ما په کوم باندې نو هغه خان دې زړې راخدن وې دا قدره چې تا و زمابلر قتل کو کنه ته زمهم حق شته چې خپل بلر بدل نو هغه باندې هم دمر رجاله وایله ته دی وخه نه نو هغه چې بیا یې ګرځېده او یکتن دواې پراته وا د پاګې باندې لیکلو چې دا قوتباله فارا خره طاقت بله خوي کوا دې نو چې دا غوټل وزن راوړونه زهر څه بس پزې لا وړې شه نو ګور دې یو اخلي بل له ورکی چاګې لایکنی نو بل نه دغه قوتول کافرو په د مسلمانانو په ملک کې وګوره اومدا دې تیری کیږي کا غبا الشهيد جعبر الله اخر كي مسلمانان مسلمانان پر ورلكل توبہ دا کار معجزه واسما سره دا تي وركي چاله چو تشاء وتذل من تشاء توي زت وركي چاله چتو غوالي ازلت وركي چاله چتو ای ز تا دا دا دا دنیا بادشاہ سره نشتا دا, دا مالدار سره نشتا او دار تا کثر زور اور سره نشتا الله دا تا اختیار کی بیا دکل خیر تا په لاس کې خیر دی ټول خیر ستا په لاس کې رکھه شرم انتقان اند طرف ناراضی په نسبت به تا ته نه کېږي بیا دکل خیر الله ټول دی. کارونه ده خیر دې دې واجی کله دا څه کارو شي څو ځایګه د بندر طبیعت خلافه هغه به تمغو باران وشي غلې وشي نو چې څو فويه مسلمان نه غوي یره دې کې به خیرون تانوي چې دا شارکاروش یره یواز دې کې به خیرون <تصفح> ناري لالا بلکال خوقي برزل ولورکي دې وجا یو سړيدي تویل وکنه خو یره زموږ په نظر کې خويدا پښتانه خلک مسلمانان دي عزيزان ته اندي ویولي وې ځکه چمنګا یو راز دکان کې تیر کوه خرهوندونکې نیمو وای چې زړه کار خراب شه بس هغه به پاتې شول ټول په اجازه ګړې وړي وای چې هغه د مسلمانې خبره او دا خلک چدي نو هغه څلور بنظمي اچځان او وځني وي لوګي ته د شپې شو غري اجه باران کې شې دي زه را بلکال به الله پاکو کې دې دې ډېر نو نو نسبت بالله با ته در خیر کېغه بیا دې خير الله تا کې خير دې انك على كل شيء قدير یقینا تو بارش قادرې تو لري جلل په النهار تن نباس پرواز کې او تو لري نهاره په ليل اتو تن نباس روز پرش پاکي دا الله قدرت ته بدلي او او قدواله دوال او امور کې کنه کله شپه دې روز او پرته به کوم را وستره اگر رانا اگر زنه بي او چش پشنو درس احبتناک شکر دیش بیا بطو احبت محسوسه پڑه کی وَتو خرج الحی من المائیتا وَتو روبا سے جوانده دامنینا وَتو خرج المائیتا من الحی وَتو روبا سے منت جواندینا لان مثال بیواخلو اگه تاو گورا جوانده تاو گورا بنا دا کنا بیاد اگه جوانده اگه پیدا که دانیتاو گورا او بل دا چه تو جوانده پیدا که دامنینا غالم پیدا که <متحدث> جاہل دا جاہل او دخشان جاہل پیدا که دا عالمنا او دی حساب بانده قابل پیدا که دا کن ذهن او کن ذهن پیدا که دا قابلنا بس دا اللہ قدرتون دنیا دا سروانا کرده بل پک دا مثال و تخرجو الحی من المیتا تروباس جوانده دمڑینا عربو توقورا اگا خمرو اگا جاہلانو او طارے کے یوڑیر لے جوندے پیدا کو نبی پیدا کو نبوت و ولور کنا خلقہ تو دابار وش کول ائے مانلا چہ پتی خلقو کے ب پیغمبر رازی سوینو دے نہ مانلا کا اللہ ثابت چدا و گور کنا سناشنا کھنلا وترزق من دشا او بغیر حساب او ترزق ور کے چالو چواڑے بغیر حساب اگے کیلو قلیل اللهم اے نو ذکر د الله د عمر صفات د ذکر کول نو دا ده کې پټ یو خبره پراته یک د حاجتي یک د حاجتي الله زم حاجت پرک الله زم حاجت پرک زمه حفاظت وکړه ور مومنانو له الله سوبر الای او شان ور کول نو رستو زوره ذکر کیږي او مسلمانانو تاسو هغه ټول مسلمانانو سره خوشاله نشوي چې د نورو کافر سره ملګري ته چغاستار دین دشمنان اندی لاقیدی دشمنان لا یتخذ المؤمنون الكافرین لذین هم المؤمنان کافرون لرا اولیاء امین دون المؤمنین دوستاں سوا د المؤمنان ہونا اپنا سره تعلق اوساتا او د کافر سره مساتا اغستار دین دشمنان اندی نن داری کوشش ټول داره برباد کاله حالات دا سره وست طاقت کی داس مسلمانان په مشغولی او نو دی واجب پکارداری چې مؤمن به مؤمن سره دوستي ساتيخه ومیا فاعل ذالک هغه څوک چې دا کار امومنان پریزي او کتور سره تعلق جوړې راغي کارونه اخري فلسمین الله هی بشی د الله ضرب نه به سئس به اسلار او به اس دین الا ان تتقوا منهم تقاه مگر غزان بچکه ادا سود دینه به بچاو سره سره به زمغه خلاصې لکېګنو نو سره غزان ته بچکه نبیه ټکته بس وعلیکم وتاه اگر اګه وکم نو وتا ستاسو ਸਰوسند اجازه پمخه وګ دیګه سره ما نه ناراضه اګه ټولواخه د تاګې سالمانه سره خرچ کیږي چې دا زمرا انټرویو دا زمرا میټینګ شو تاسو سره میټینګ کولا ساتي دا غي مشوره اخلي نو د مسلمانانو ملک کې د خطرات او دا د فساد زکنه ختميږي چې تعلقات لري تاسو سره دی او بدنام کړي د مسلمانانو چې دا جی د شادګردي کوي دا دین تهه پسنديو دا دین تهه پسند اوته چته دومره انتهاه کله چلیاله نه کا دغه سره کې نهسته اولو مسلمانانو خبر شو حدیث سره مشوره يحذركم الله انصا او يري تاسوا الله د خپل ذاتنا و الى الله المصير او خاصه لا تدور تل ولئن تصوم في صدوركم و عاده که چیرې پټ ساتي هغه جستا او پسینو کی دي او ته بده یو یو کار کوي يعلم الله هوګه باغې باندې الله کته چې ما دایې سره دوستي ساتلې ده خو سبته خبر نه دي پټ پټانه ساتلې نه الله وي سمانه ومن پناشې سو الله له ور په دایګي کنه او علامه ما ز سماواد او ما په ارض او ویګ الله باغځي د بازوانو کې اوازه پسما کو کې والله علی کل شیء قدیر الله بارشی باندې قادر دی دا د هغه صفات دی قادر راځه پانا سره اوخه چې قادر په مت تجدو تخويص وخيرن چې اوفمومي كل نفسن هرري او نفس مع عملت من خیر چې عملك ل د سنيك محداراً مخخ چ عملکرد مخامخو تديخ مخامخ کارريخه وما عملت منسو اوغا چې عملك ل د صبادو نغبو موويي تودودي ب من سااعتي لو أن بينها و بينه کاش چېام دد دد نفسه بين هو ام د امام دم <متحدث> بعیده تاسو لريرا دیو چر دیو دم بیارتوی allele چې داسما سره خواک نه وي غاده چې تا کوزي د قیامت کې او تور ناګار زنده‌سر په شکل کې راوزی بدګوی بدګوی او په د باندې برا دانګ را سوري کې بپه چې د ستاره عمله ادي بچي او اخلاصي کې او دوی دی بمینہ ذاتی لو ان بینا کا شیبم یزددکی وبینہ او پم یزددغیر وزکی یوم چو مخکی دیوی چ زمار دے روز پم یس کډرا پاس لوی ام دم دا عیدہ چ زادہ قیامت نی یو زے شو نو کھدا وا و یحذرکم اللہ نعسا او یری تاسو اللہ د خپل ذات نا والله رؤوف بالعباد الا نرمی کون ګری بخل بندگانو کله چ دی یری او د تقوی خبره ذکر کړي نو اللہ رب العزت مؤمنان دا پارا پکه د نرمي خبره مکرہ چې زه په خپل بنديانو ډیر نرمم ما سره غوځه ابو نمشتا کما سره غوړ نعمتون اشتا راځ او هر قسم خوشاله اشتا چې بنديان له ورکم نو دا پکې غم بندګانو ته نرميو بشعرتو چې زه په بندي با رحم او نرمي کوم حکم خلقت کافر دیو دلائل نه منې د قران نه غیلا څخه زګونه شورو دیخه په اخر أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دي ذكره کم بحث شیو در صورتی علی عمران نتاغی کی زیادتر ذکر دینا در وحدانیتو قد لائل و عقلی او سره دینا نرس تجھ کم مضمون ذکر کی ناغد رسالت تے اس بات کی در او پاغیبان لے دلائل لے تفصیلی جواب دلائل شو شاہِ ذکر کروا نجران والو وقرآن و مجید داغی تفصیناً جواب کی او عجز ذکر کی نام بیاو کیا اللہ تم احتاج دے دلائل پا دے خبرا شاہی کی دولویت صفحہ دیشتا بلکہ داغی اقوال ذکر کی کو وحدانیت دالا بان لے ذکریہ علیہ السلامنا داغو دیبینا دای دا مریم علیه السلام دی بیبی دوشن د مریم السلام دی عائشه السلام دغه تلایل ذکر کې اقوال کو توحید باندې او دای اوجز بیانې څنګه په تخکاری شي چې دوی ته چا نسبه کړو لاغه دروګ دې کې د اولیت څخه نو دې زنه جکم ابتدایي ذکر کې <تصفيق> مخ سره تعلق او ادب دیږي چې د موالاته د کفاره مانا وکړه چې د هر سره محبت او دوستي مزاتې نو سمو مینانو محبت او واستې ځای او د محبت ته د عمر سره د اثر او فائدہ تخې چې سمرا پیداې او دا معیار دی د حقه یو <تصفيق> دا حق معیار دی او بالطرف تا اعلان دی دا خبری مسلمانی او دا دی براعته چیزا نو دی اللہ دشمنان وصره لنبی دشمنان وصره لیلگی او دی صران تعلق پریکو قل ان کنتم تحبون اللہ افترعونی کچړتا زو محبت که الله زرا فقط بيوني پاستا بلاريو کې زما ګورې کچړيو ځلې نه وي چې څنګه دا الله زره محبت له لاغه محبت نهه علامه او اثر مدايه فقط بيوني دې ور به همر طالباري اې تو محبت دا لا حاصل ني دغه شراط ته دا باطل قومونه باندې چکه له بازي ځان ته د پدینه ابراهيم می نه نه سبوت له دا کول نو قرانه دې ته کې خوت کتا سو چې زمایست تابع کې زماته به دریو او لازمي خبر ده چهار مسلمان د پارا خلاصې او بچاو هغه په اتباع د نبی کې ده نو نووانه آیات دې چې دې على اتباع النبي چې دې ولا کې په اتباع د نبی باندې نو پیدا ته ور وره يوسف دې محبت موجود او سره الله ويغفر لك ذنوبک او دغدا او استادونه استادو د محبت نه خل او تکا زاله چڅو زغناونه با الله معاف کی دا الله محبت خدا غوینه بانيه سره چغونه ولا معاف کی اجر او ثواب ولا ورکی نن له محبت ته چې ګرکلری چاله محبت نکي دا زقال قصره دا غي مطلب دی جزااب بول ورکی سزااب ولا ورکی دغورای بیرو فسینو قال لجه زکی یا درست آیات کی چڅو دعوی کی شرما دل اللہ سر علیہ پیغمبر کرم الیلا محبتتے اور اتباع نکیدہ پیغمبر ندرسے در اور جن نے اور اللہ کتاب و ایجاد کرے در اور غفور رحیم اللہ بخش رحم علوی غنہ برت معاف کی رحم چستانه کوم کو تایشه یا کوم غناش وي دي نو راي اثر دلا قدم کې او ما پي کوي اانده وخت متامن خپل رحم کوي رحيم جاي قل ادي الله ورسول هو ايات او د كه الله او د پیغمبر فصلي اولي جما بصيرا روان شه زمو اتباعو کې او اتي مطلب فقم من الله او د رسول اتباع فاشایل کی به عمل کی او تا رات بتاوی کی په حکم کی نو تا هڅه دا پیغمبر پایو تا الله کو شر دی هولې دل فین الله لا یحبو الکافرین پس یقین ان لا محبت لکی کافر سرا دغه پیغمبر رسالت لمنه ا د الله حق لمنه کافر دی او کافر نه رحم بنا کی مناولا نماف کی بلکہ اوزاب بول اور کی افضاب بول اور کی نیو دامت لفظ چو پیغمبر اوزا پیغمبر رسالت نمانی راغا کافر دے غزدی تو سوچوکے چو دا پیغمبر رسالت منل سو دی داغا طاعت او اتباع کل ینی دارا حکم منل اوزا پیغمبر سنت بانده روان ایدل مدید افکر اوزا چکل چکه غذر دي علي پیغمبر اتباع کوي کنه نو قرآن خدا لري د غذر وي و چې مسلمانی رته پیغمبر اتباع کوي نبي څنګه چې مار پیغمبر انه طره ایمان راوړل و امه متیما لازم خبره جوړې بل علي اتباع کوي ان الله استفا اجم یقینا الله ورکه له اجماله سلام د ټولونه اول پیغمبر ادم عليه السلام دا غوښنه یې شروع کړې د ګور رسولت اول هغه منلو باندې ما دا غوښنه نه ځینی خبره درس مثلا الله زکه نور شروع کړل یقینا الله غره عليه السلام او نوح انو عليه السلام او علي ابراهيم او آل, آل عليه السلام او آل علي آل عمران عمران عليه السلام عل العالمین ومخلوقات د خپل و مخلوقات کې وی غوړ هر پیغمبر له الله غوړاله ورکړل غوړې د انسان سمره یې قدر ده سمره شرط ده او اشرف المخلوقات ده دا خلې لاي د دنیا چوغوري دا ځکه چې د الله د دین په رسالت په اړه منتخب کړي او چون کړي آدم علی السلام اول نبی اور پس نوح علی السلام وزغره د دیپ وخت کې چې سمرا خلق نارته ول د دیپ اولاد کړه تلل نالینه بهر نوخه چل کوي عروس ته ابراهیم علی السلام په وخت کې بیا خانه دانی نړیو په دنیا کې نو کوته د کې دو نبوت دفار اللہ چا غرکو صلیبراہیم علیہ السلام خاندانی غرکو نبیان پاگئے کی سب پیغمبران رسحاق علیہ السلام پا اولاد کیو اواخری پیغمبر رسماعیل علیہ السلام پا اولاد کیو اولاد کیو نبیان پاگئے بیار بس زکر رکد امرائی السلام لاغد خاندان دا زکر چیروستو علیہ شبہ قرآن دفاقی لحسان علیہ السلام بارکی شیغت اوی ابن مریم شیغت امور پر نمبان دے یادی کی نسبتی کی گی نیوخو پاکی مشرکانو پا نصاراو چطاسو تاولی ابن اللہ ہوائے اللہ زیر مریم علیہ السلام زیر چونکہ دنسل او دنسل نسبت و پلارتا نو قرآن و مجید دا اغا دا مور ذکر کلی نو دا اغی د مور د پلار ذکر کلی دا امران علیہ السلام دیل پالا چو دا اغا خاندان و نصد قبر بوزی نو ابراهیم علیہ السلام صرا او زیکی گی خاندان یو شاخ دی نو دے واضح اکرا چو دا اغا نبوت او دا خاندان یا حضرت ابراہیم علیه السلام له جدا او جو نبوت کور ابراہیم علیه السلام نا نا نا دو دو السلام دا آل ايمران د یو لینو او, او دا يا السلام بلار او یو دا مریم صلی الله علیه و سلم علیه السلام په خاندانو کې چې کومو دا لري نیټه کړه ملي عمران علیه السلام نو دې دغه به تر الله را چاغې مراده ذکر هغه د خاندانو ذکر کیو نو علیه السلام ذکر دا د رشتہ رسول مصید ذکر را روانه لکنه نو اغه عمران ته مراده ذرهیت هم بعضها من بعض دا اولاد بازه دینا دا بعضنا اولاد بازه دا بعضو بیو بلنا پیدا دی بندیان دی دولوهی صفت نشتا دلائل بشمع رایخا بیا بیا بیا بدا صادیتی چه دا گوری بندیان دی عاجز دی محتاج دي والله او سمیعون علیم اللہ او ریدون کیفوه سمیع دارچه دو آجان اوری فریاد اوری خبر بانده خبر ده علیم اده زرپ احوال باندې پوه ده ایده قالت امرأت و عمران یاد کچوی بید عمران علیه السلام نوی حنہ بنت فاطل زو نوی اگواخ چکم دستورو او کم دیدل محبتو نوی اگواخ بخاطر بانده اگوا لکی دا او منخ تاوکرا دنه زما چې ګوره کې اولاد دي نو ما استاد دین نزارو ککړی دی دی په دنیا کارونه د دنیا مشغولات نکي دی په استاد دین د فارغۍ رد ایو زما انی نظرته زما په بقلی یقینا ما منقته کلیه طالبارا دا غوﻻ زما په یل کې محررا تلبه ازادي د دنیا پابند کارونه د پابند نه محررا معنا څه آزاد به ستاره کور خدمت تا عبادت تا خدمت دنیا کارونه تر دې د نکاح د کېب لبن آزادې کا د نکاح د کېب لبن بل فر فتقبل مني فستے قبل کې زمانہ تاسوالوک ام بیا چې له سوال نو پلا جذ ذکر کوي ا ګیر پتا در روز سره سوال کې دوه غاړي ان لا ګان د سنیاو الیم او په هیه دا را ټول براځخین اول الا تو قبلهم کې تو اوری جن کې بوای بلې سوک ندی دیس با تو د دې صفاتو الله د پارا انک انت سمیاو الیم اور دن کې او وای فلمه وځه تا فارجلا چوي زه پیدا شو حالت نو وی وی ډېر پوه تا اځکيو چکم منځ ته کلو نو رکه دارل چذاب پور نشي ایغا مارا اني وذعتها اوتا یا کله ما اوږه بولا دل رجنې زمو خدای مانو چې الک به پیدا شي او استار خدمت وکړي استاد کور خدمت وکړي او باندې له رای عبادت سره دا غرمه خدای زمو زکه پرانی شي چې قانون داري چهلکان قبلي یو تاریخ خدمت د پاره کینا دا څنګه چلوش اني ادا ته انصا <تصفيق> والله اعلم بما وراءت الله اخبره طغى جري يقولوا من ذكر او الله رب العزه تجمل ما ترزقك الله دخل الى الى يثبت اوكي وخلق التوازن حقك جعلت علمه ذلك اتفاقي خبرنا فتقبل سمي او كانوا بلكي ذكر الله رب العزه دي رلهه فصلا ودي له حكمه وراز بكيو نا اللہ خبر باغس جاگیز ایگولیو نگولا داگئی دا پارا او دا ایجنی دشان او دا قدر و قیمت کارکول دا پارا اللہ ہوئی ونیسا از و کل اونسا نو اگا حلک پشاند دی جنائی نبو اگا حلک چتا گوستو استا بڑکیو پشاند دی جنائی چتا دا عام قانون بردیر بدلو چې دا با قبلی گی دا کور پا خدمت کی اغا صفات چه دیجی ریکی اغا لک که بدا سنو تستا پڑا گی کموغ اختره و نیسا تذکرو کل انسا گور دی که دا اللہ رب و لعزت حکمتو نیخا ننم دا خلق و خیان دائی اغا ټول طول امید اغا انتظار دا دیی چه اللہ بمونگ نټګ دا غواړه او امید کاوه او چې کله دې اولاد اوسه غا زنانه اولادې نږه ځاو پرېشانی نکي ذکر چې دې کې استاله غوا الله کوم خير یې هي فائدہ یې به باندې ته په ویږي هغه الله ته معلومه څنګه ځاغ وخت ویلو او داسې وي چې کله دې او ساري نارینه او زنانه ولا مختلفه نو دی بیادا مخصوصی چرا کم د دا ډیر دیر فیدا مندی هغه انفاق حالکان او کنیجنکی او کم باندی رجل جلو خوشحالی گی دامالی پیر او کوم دی چې د دا پارا مصیبت تی درد سر دی نو پا دی دی انسان فیصله گرانه دی چی اگا او که اگا سییخا دی دو زهن که او سی اگا بل شانوش بس دی با داوی چی اللہ سطاف فیصلی دی و اين نه سم او يقين ظنم دنه لاره ماريان عليه السلام دانه مولا کې غوډه اولاد چوسي نوم ولا کړ دا سنون چا را سوي بمانا کې ویلکه مکانه مانا جوم سوي دا اسلامي موندي دير زيارت کډامه سبد دخل کو نوته چې پنن یو بل سراجا غاړي کې نبي انمون زيارت دي او خاستن دا جگلی دا خلقوں دا جاہل اثر دے پکی ماریم معنی عابدہ تا اللہ عبادت کا ان کی ونم ولدہ کی خود پاکپلہ کھا کنی اگا وقت کی خود تا اللہ کور کے خدمت گارانو حقیبہ سے بے سوال جاب کرو کنچم اللہ نمو نولی کے نا پاکپلہ و مغیو خیارو دیندارو پاکپلہ و مغیو خیارو دیندارو کی خودہ سم دستی خوا و انی اعی ایا کینون ظ پناوغان دې ځه پاره سره و ذريهه اولاد دې لره له شيطان الرجيم له شيطان رټل شينا هر مسلمان لپاره دې زړه خپل اولاد د پاره پناوړي د ظالمنا شيطان مرجوم رټل شي داو له دې کوشش کوي دا چې ماشوم اگر چې هغه د سپوږی ګنا واخ کی په دې دا زور لګي بس څه څګر دیو زموږ دمه په داسې طریقې سره خپل لار ته واړو چې دغه حلول چې بیا د بل ځاخه بر نه وري او دا تږا ته زموږ نه جاري به سلامونه دی ولا ستونګي مونږ یې ور کې لګيایو زرا په دا مریم عليه السلام عائشه عليه السلام د دې ذاره مستثنی دی خو یې دې نه زمې مطلب داون مې چکنه او ما شمله داغا وقت شیطان تنگاور کرو او گناره بیا طول مرد بده پلار رواني او بیگی مدیشنه نا که چې چه انسانان چه شیطان مولا وقت تنگاور کرو می روز تاغیبیاتی انداره بده نا محبوضی صداس قانون می ده او دیو خصوصیت گرزو لرخا نا مفاسترین زکر کی چه دا باز قبری داسی جزی انتیازاتی نو پو فضلت کلی بانده سباب نئیه دلیل نئیه لیکن او گورا یوزای که جنکی لگیاه ما شمانه سشیعرون ایوی اشعار ایوی نبی علیہ السلامت